فشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita masih dalam lanjutan dari bab قول الله تعالى، قول الله تعالى ويحضركم الله نفسه. O kaum lihat Allah dikruhu tak lama maafin nafsi, walau agak lama maafin nafsi. Dan jika hadis yang telah kita lewati terkait dalam masalah bahasanya Allah memiliki jiwa. Hadis yang ketiga di sini, pak Indra fi nafsihi. Inda fi nafsi. Ya, ini apabila hambaku menyebut aku mengingat aku pada dirinya, pada jiwanya aku mengingatnya, mengingat hambaku tadi pada jiwaku, atau pada diriku. Wa inda karoni fi mala inda kartuhu fi mala inda khairin minhum. Dan jika hambaku mengingat aku fi mala'in, mala'in itu adalah manusia yang banyak. Maka aku mengingat dia pada perkumpulan hambaku yang lebih baik daripada mereka, yakni para malaikat-malaikat Allah dan yang lainnya. Wa takar roba ilaiya bisyib berintakar robtu ilaihi dira'an. Wa anta qarrafa ilayya dhira'an taqarratu ilayya ba'an wa in atani yamsiha ataitu wa ruwalatan Ini semuanya akan dijelaskan bahkan juga telah lewat penjelasannya dari Syekh Ibn Basrah rahimahullahu taala Maka perhatikan dalam halaman 80 Qala رحم الله تعالى وقوله تعالى ويحذركم الله نفسه وتعلم ما في نفسي تمركما جاءت مسلسائر صفات. Yani Allah di sini menyebutkan tentang bahasanya Allah memiliki jiwa dan juga Allah menyebutkan sebagaimana perkataannya seperti ini Isa alaihissalam بتعلم ما في نفسي. Dan kau mengatakan apa yang ada dalam jiwaku. Wala'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada di jiwamu ya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di sini yang pasti itu adalah apa? Enggak ada yang Atau ayat ini, wala'lamu ma fi nafsik. Seharusnya itu. Ini baca Alammu maafinafsi. Ini perkenalnya siapa? Isa. Walaa alamu maafinafsi. Ini seharusnya ini yang pas. Walaa alamu maafinafsi dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada jiwamu ya Allah. Karena terkait dengan penetapan bahwasanya Allah memiliki nafas. Apa? maka, yang tepat adalah, dan aku tidak mengatau apa yang ada pada jiwamu, Ya Allah. Anda pun tidak mengatau apa yang ada apa? Kitabnya adalah, Allah, dan kau, Ya Allah mengatau apa yang ada pada jiwaku, kata Isa. Dan aku tidak mengatau apa yang ada pada jiwamu, Maka yang tepat adalah ayat ini: Wa ta'ala wa laa ala mu ma'fi nafsik. Kenapa? Karena dalam bab ini adalah bab penetapan bahasanya Allah memiliki jiwa, memiliki nafas. Kamu ya Wah? <-tuh> Maka penjelasannya dari beliau sendiri, tumaru JAAT yakni penetapan jiwa bagi Allah dalam dua ayat ini dan beberapa hadis sekarang kita rawati tiga hadis, ya kan? Hadisnya buroeroh dan hadisnya dua, ya, hadisnya juga buroeroh tadi yang, yang kedua, yang pertama dari hadisnya tuhla benu mas'ud tuhla anhu. Ma man la hadd an a'yaru wa min ajli dhalika harrama Jadi yang kuasa adalah dua hadis ini Lamma khulqa lamma khulqa Allahu al khalqa wa huwa yaktubu ala nafsihi Jadi yang ketiga Fa fi nafsihi dhakartu fi nafsi Ini ada ku dan dua ayat yang telah kita lewati surat al-Ma'un dan surat al-Maidah. Yahzirkumullah nafsan dan kata la a'lamu nafsik. fi nafsi. Hikayat anqauli Isa alaihi salam. <tuh> ini tumarruka ma'a at mislu syair sifat. Pratapan jiwa bagi Allah dalam dua ayat ini dan juga dalam dua ayat yang telah kita lewati diperlakukan dijalankan sebagaimana datangnya seperti sifat-sifat Allah yang lain yaitu yang lain ini yang selain sifat nafas ini seperti akan semua di sini Allah memiliki tangan Allah memiliki kadam kadam apa kaki Allah memiliki rahmat Allah memiliki kaudab memiliki kemarahan rido dan yang semisalnya Tu maru kamat syait misalnya sifat, lalu nafsun layaklahmu kayfiyataha, ilallah wassubhanahu wa taala, lalu nafsun bagi Allah nafsun. Allah memiliki nafas yaitu jiwa, bahasa kita. Ya layaklahmu kayfiyat ada ada yang mengetahui tentang bagaimana bentuk jiwanya Allah kecuali Dia Allah yang maha suci dan maha tinggi. Maka dikatakan tumaruka majaat mislu sairi sifat diperlakukan dijalankan sebagaimana datangnya tidak ditakwil tidak ditahrif dan tidak ditaktil. Apa makna taktil? At-tala yu'tilu taktilan apa maknanya? Tidak diingkari, tidak dikosongkan Allah dari sifat tersebut. Jadi takyif tidak, tidak dibagaimanakah kan <coughs> tidak disebutkan tentang bentuk jiwaNya Allah seperti ini seperti misalnya itu namanya bidune taktilin wala takyifin wala tamsilan wala tasbihin kenapa karena Allah menetapkan sifat-sifatNya tanpa sebutkan penyerupanya bahkan dinafikan penyerupanya laisa kami mislihi saiun tidak ada yang Sesuatu yang semisal dengan Allah, walam yakun lahu, walam yakun lahu kufan, tak pernah ada bagi Allah seorang pun yang sepadan dengannya. Baik dadnya atau sifatnya, enggak ada yang sepadan dengan dadnya Allah. Dadnya makhluk enggak ada yang sepadan dengan dadnya Allah. Sifatnya pun juga enggak ada yang sepadan dengan sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk enggak ada yang sepadan dengan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana? Dia tetapkan sebagaimana datangnya. Maka telah lewat kita nukilkan namanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam satu kaidah. al Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fatawhidul ilmi al-khabari lahu diddani." Tauhid al-ilmi al-khabari, yakni tauhid pengesaan terhadap Allah yang terkait dengan masalah Nama-nama dan sifat-sifatnya Allah itu banyak tauhid ilmi Al-Khabarit. Allah mengkabarkan bahwasannya Allah memiliki sifat demikian dan demikian. Seperti Allah mengkabarkan, wa nafsah. Mengkabarkan seperti yang Allah kisahkan tentang perkataannya Isa, wala alamu ma'fi nafsik. Itu banyak kabar. Berita dari Allah. Allah mengisahkan tentang perkataannya Isa. Di mana Isa mengatakan, Aku tidak mengetahui apa yang pada jiwamu, Ya Allah. Juga Rasulullah mengatakan, Ya kan, dalam hadis ini. Dan yang Anhu. Allah Anhu. Lama kholakallal kholka kata bafi kitabi, Wawwa yaktubu ala nafsihi. Ini juga kabar dari siapa? Dari Rasulullah tentang Allah. Ya ini Allah menulis. Allah menulisnya pada dirinya. Wawwa yaktubu ala nafsihi. Apa indones Inna rahmati taglibu godobi Inna rahmati taglibu godobi Ini kabar dari Allah swt kabar dari Nabi saw tentang apa yang Rasulullah apa yang Allah miliki dari sifat-sifatnya supaya kita diskusi, ya kan? Wa in takor fa in takarani fi nafsihi takar fi nafsi itu menyebabkan Tawihid al-ilmi al-khabari Ini lahududdani punya dua lawan Perhatikan Tawihid ilmi al-khabari Lahududdani Yaitu Tawihid yang terkait dengan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang pertamanya ada dalam Al-Quran Dan sunnahnya Rasulullah SAW yang sahih Memiliki dua lawan Yaitu At-ta'tilu wa-tashbi' Wah tamsiil. Nah. At taktilu atasfi. Taktilu itu meniadakan. tasbih itu menyerupakan. Berarti kalau orang itu mengingkari, seperti pernyataan bahwasanya ma mana akan tas sudah lima kolak tu Wah, <coughs> kata Allah apa yang menghalang kau? untuk susut kepada yang telah kucapkan dengan kedua tanganku aluh kaktil mengatakan apa? bukan tangan tapi apa? kudruh berarti telah ditaktil telah ditiadakan sifat tangan yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam ayat tersebut dan tasbih diserupakan kalau kita tetapkan Allah punya tangan maka akan serupa dengan tangan yang makhluk berarti apa? dia telah meyakini serupanya Allah dengan makhluk dalam sifat ini Ya namun nafaf sifatir azza wajal wa atalah wa kadza batatiluhu tauhidahu. Adab riyo barang siapa yang menafikan sifatnya Allah azza wajal dan para siapa juga taktilnya meniadakannya maka taktilnya ini mendustakan tauhidnya. Kalau kamu mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat bagaimana kamu ingkari? sumas tawar al-ars ar-Rahman kemudian dia beristiwa di atas arsnya siapa? ini ar-Rahman, ini Allah diingkari bahwasannya bukan istiwa tapi menguasai berarti dikatakan taktil kenapa? karena istiwa di ingkari dan diganti dengan istilah menguasai ini taktil maka kalau tiluhu tauhidahu, taktilnya dia mendustakan tauhidnya. Kalau kamu benar benar bermenyesakan Allah, maka esakanlah tanda-tanya dan juga esakanlah sifatnya. Bagaimana bentuk penyesaan tanda-tanda sifatnya memiliki sifat sebagaimana Allah kabarkan, tidak serupa dengan semua sifatnya makhluk. Namanya penyesaan yang sebenarnya. وَمَنْشَبَاهُ بِقَالِقِي وَمَسَالَهُ بِهِم tadabata tasybihu wa tamtsiluhu tauhidahu. Para siapa yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya? Para siapa yang tasybih Allah dengan ciptaannya dan menyerupakan Allah dengan ciptaannya? Maka penyerupaannya itu dan tamsilnya tadi mendustakan tauhid Kalau kamu benar-benar menyekakan Allah jangan kau serupakan. Ya, ini jangan ter terbes terbesit dalam benakmu Istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk Jangan tersebut dalam benakmu Tangannya seperti tangannya makhluk Kalau kamu memiliki Bisian seperti itu Dan kamu yakini, berarti Tauhid kamu telah kamu batalkan Maka bagaimana bentuk pengesahan terhadap Allah Yang murni Ya kita Tetapkan apa yang Allah khabarkan bagi dirinya nama-nama dan semua sifatnya sesuai dengan lafadznya dan kita tiadakan penyerupaan dengan semua sifatnya makhluk. Kenapa? Karena Allah yang membuat kaidah ini. Laisa kami sediakan wawat Samiul Basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lah ukuf wan Tak pernah ada bagi Allah baginya seorang pun yang sepadan dengannya. Jadi dengan sifat-sifatnya dan dan dan dat-nya juga enggak ada yang seperti dengan nya Allah. Nah, maka di sini wa tauhidul iradi al-amali lahu diddani disebutkan juga tauhidul iradi al-amali. Memiliki juga dua lawan. Tauhidul iradi al-amali yakni tauhidul uluhiyah memiliki dua lawan apa yang lawan-lawannya yang pertama al-ihradu al-mahfatihi wal inaba ilaihi wa tawakkul alaihi ini lawan yang pertama berpaling dari kecintaan terhadap Allah berpaling dari inaba berpaling dari merujuk kepada Allah berpaling dari taubat kepada Allah berpaling dari kembali kepada Allah dan berpaling dari tawakal atas Allah. Ini lawan yang pertama, faadal uluhiyah. Yang kedua, alaisraku bihi fidzalika wa tikhadu auliya'i sufa'a amin tuni dan menyekutukan dengan Allah dalam al-uluhiyah dan menjadikan apa? dan membuat penolong-penolong sebagai sekutu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang menjadikan apa batalnya tauhid al iradi al amali juga dua artinya kita wajib mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatan kita semua perbuatan kita harus kita murnikan hanyalah untuk Allah dan kita enggak boleh berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ada ridha dengan mahabbatihi wal wa tawakkuli alaihi. Enggak mencintai Allah, enggak mau rujuk kepada Allah, enggak bertawakal kepada Allah. Ini pertama dan menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wali-walinya sebagai sekutu. Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil penolong-penolong Sebagai apa, Mengambil Muali-wali dan sebagai sekutu-sekutu Untuk penolong-penolong Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah Bakalnya Tuhat al dikenal dengan Tuhat al al-amali <tuh> Maafun ini ini di kita nukil dari Istimaul Juyus Salamiyah halaman 36. Eng lihat di sana. Ada keadaan yang harus kita tetapkan. Dan di sana ada taghut. Taghut yang dipelajari orang-orang sufi asha'iro dan yang lainnya. Taghut tidak adalah yang mereka jadikan patokan untuk mendustakan sifat-sifatnya Allah. Karena sebelumnya mengesankan serupa dalam otak mereka. Kalau bukti ini ditulis di kitab-kitab mereka, kulanasin ahlamah tasbihah awilhu aw faubidhu warum tanziyah setiap nas, Al Quran ataupun Sunnah yang mengesankan serupanya Allah dengan makhluk tak awilah. Kalau tak awil maka serahkanlah maknanya dengan kamu openi dengan kamu maknai. Cukuplah bahwasannya Allah yang mana tahu tentang makna ini. Dan berniatlah untuk mensucikan Allah. Ini togut. Ya kan? Yang dijadikan oleh pizjakan oleh asairah yang ada di dunia ini. Di antara yang di negeri kita ini. Dan itu dijual di mana-mana. Di kitab-kitab mereka. Di pasar-pasar pasar pon -pasar, pasar banyak. Yang mempelajari adalah orang-orang Indonesia yang di antaranya orang-orang yang kuliah usuluddin. Jadi, patakannya adalah otak mereka. Kullu nusun awhamat tasbih. Setiap nas yang mengesankan tasbih. Siapa yang menjadikan kesan otaknya. Bentar, otak saya mengesankan tasbih. Maka kalau begitu takwil Jadi, seperti ma manakan tasdalah antasallima khalaqtu biyadai. Apa yang mengalangkau ibras untuk kekan untuk kau suskan dengan kepada yang telah ku dengan dua tanganku. Ah. Tangan ini kalau kita terhadapkan sudah dengan dawirnya maka serupa dengan makhluk. Maka kalau begitu, maka apa? Takwila. Jadilah, jadikan apa? Kutro, terus misalnya. Kalau kamu tidak mahu tahu, maka kalau kamu tidak mahu serahkanlah faubidhu, serahkanlah maknanya. Saya tidak tahu makna lima kolak tu bejaja. Wallahu a'lam. Yang maha tahu adalah Allah. Inilah mata pelajaran paling benar. Boh, tangan di mana ya? tidak perlu kita apa nih? Berrum tanziyah dan bermaksudlah untuk mensucikan Allah dalam kau mentahwil atau mentafwid. Ini tuh daripada tawaghit yang ada di ya kan, Banyak di muka bumi ini. Nah, sehingga mereka ada dasarkan sekian ketika jumpa sifat Allah yang menurut otak mereka terkesan dengan sifat makhluk sama, maka ditawil Kalau enggak bisa ditafwid. Artinya apa? Tidak diapa tentang maknanya. Belajari. Maka istiwa. Allah alam. Saya tidak tahu apakah istiwa. Yang tahu sebenarnya Allah Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah tentang maknanya istiwa. Seperti ini. Hadis. Men takorroba ilaiya bisibrin. Apa mana siber. Takorroba ilaihi dirawan. Apa mana dirawan saya tidak tahu. Badan siapa yang menekatkan diri kepada aku dengan satu cengkal, kata Allah. Aku menekat kepadanya dengan satu hasta. Hasta ini saya tidak tahu. Allah yang Maha Tahu mahatawallohaklam. Nah. Apun? Diran dalam bahasa Indonesia dalam maknanya adalah hasta. Jadi Allah itu punya hasta. Nah. Takur tila di diran. Jadi Allah mendekat ke, ke, ke, kepada bersama ke, satu hasta satu hasta. Taqarrub <tik> ya diran taqarrub ibaan. Maksud saya ini bukan lafziyah, maksudnya apa di sini? Allah mendekat kepada kita kepada seorang hamba satu hasta ketika kita mendekatnya satu satu jengkal. cerita taqarrubnya Allah kepada seorang hamba satu hasta ini, kalau alam saya enggak tahu, tenang maknanya. Apa makna kepada seorang hamba seterusnya saya tidak tahu maknanya. Ini namanya apa? Tafwid. Tidak pernah mengapa tentang maknanya. Allah Yang Maha Tahu. Wa in takarubak ilaiyah dira'an takarubtu ilahibaan. Jika Allah, jika seorang hamba mendekat kepada Aku, satu hasta maka Aku mendekat kepadanya satu deh. Nah ini takarubnya Allah ini tidak ada yang mau memaknai kalau mereka itu sudah terkesan apa? Serupanya dengan ma makhluk itu menyabab mazhabnya mufawidah Dari kata fauwa doa yufawid tafidh menyerahkan, memfasarkan, artinya memfasarkan maknanya kepada Allah dia enggak mau kurus Mafum itu, ini mazhabnya mereka dari kalangan mufawidah Kalau tawil, ditawil, diingkari Allah enggak punya sifat tak korup kepada hambanya. Baik ini harwala ataupun si perjalanan semisalnya apa hastal semisalnya wa in ataniyam si atai itu dan jika hamba ku datang kepada aku dalam keadaan berjalan aku datang kepada dia harwala sifat datang juga tidak ditetapkan bagi Allah bagi para mufawwidoh bagi para mawawilah katanya apa wa in ataniyam si atai ini Datang rahmatnya kepada dia dan semisalnya diingkari makna ityan. makna apa mana datang bagi Allah tidak diberi makna yang lain itu namanya batak takwil -ta makhum seperti wajah Arab wal malaku shofan shafa mereka mengatakan tidak datang Arab kamu tapi yang datang perintahnya ataupun Rahmatnya kepada yang semisalnya wajah amrul robbika. Nah seperti itu. Sedangkan para malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Jadi mereka mentawil yang disitu Allah yang datang dalam darilafatnya diganti dengan perintahnya. Nah kenapa kok diganti? Karena tadi kulnesin awamat tasbihah awilhu aw faubidhu warum Tanziah setiap nas yang mengesankan serupanya dengan makhluk maka ta'wilah atau serahkanlah maknanya kepada Allah dengan kamu urusi warum Tanziah dan bermaksudlah untuk mensucikan Allah subhanahu wa taala dan ini laris di negeri kita ini dari kalangan para muawwilah dan mufaqilah yang mereka dalam mengikuti majapnya Nah Taib. Maka yang benar adalah seumpama dikatakan, tumaruga mazhab muslisa itu sifat diperlakukan sebagaimana datangnya seperti sifat-sifat yang lain. Dikatakan launus sunnah ya alam wahai kafiatah. Illahu subhanahu wa taala. Allah memiliki nafas, memiliki jiwa dan ada yang mengatai tentang kaifat tentang bagaimana. Hakekat jiwanya Allah kecuali Dia Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Lalu nafsun kamaan nalla wiyadhan. Wakadaman warahmatan wakadaman waridan wanahwa. Allah memiliki jiwa sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki kodam, memiliki kaki, memiliki rahmat, memiliki kemarahan, memiliki ridha. dan yang semisalnya wakuluhah, <Sessiz> wakulahat, tadi kubilahi, la yusabi hurfi akhl <-Qaman> Seluruhnya. Dan seluruhnya adalah talikus. Layak dengan keagungan Allah tidak ada. Laisabihuhu. Fihakholkuhu tidak ada makhluknya yang menyerupai Allah dalam sifat-sifat tadi semuanya. Kita punya jiwa. Allah punya jiwa. Yang sama-sama apa? Namanya. Sama-sama si jiwa. Tapi hakikat jiwanya Allah berbeda dengan hakikat jiwa kita. Nah, ini yang harus ditetapkan. Soal ahsanallahu ilaika. Semoga Allah berbuat bagus buat engkau. Semoga Allah berbuat ahsan kepada engkau ya. Syekh. Tanyaannya. Lawu ila bi mislihad al-hadis. Lawu ila. Jika lawu ada mau mawilak. Dengan semisal hadis ini. Man takar roba ila iya asara sibron. Man taqarraba ilayya dzara'an Ini sebenarnya ba'an ini. Perhatikan itu, tambah itu, sana tetap itu. Ba'an bukan ba'un. Man Tahu, ba ba Masiki? Sudah temu. Asradahan. Seandainya ada orang yang memberikan mau'izah dengan membawakan hadis ini. Kemudian dia mengatakan Mantakarabailillahi sibron. Kemudian dia mengisarkan apa dengan si berikut Barang siapa yang mendekat kepada aku satu jengkal, Allah mendekat kepada aku, mendekat kepada dia satu has hasta. Disebutkan hasta. Ini hasta. Ya kan? Asaroh kepada, kepada hasta. Asaroh kepada teba. Ini bagaimana? Sebabnya idharad albilhaki ko warnafat asbiha labasa. Idharad albilhaki ko warnafat asbiha labasa. Dan jika dia memang ingin menginginkan dengan hakikat takkorupnya Allah satu debak, satu asta, enggak mengapa. Kenapa kerana namanya hasta ya ini, jengkal ya ini, deba ya ini, ya kan? Siapa yang mendekat kepada aku kata Allah dari apa? Kalau hamba kamu mendekat kepada aku satu jengkal maka Allah mendekat kepada hamba tadi satu hasta. Jika saudara yang mendekat kepada Allah satu hasta maka Allah mendekat kepada dia satu de deba. Nah ini enggak apa mengisarkan apa belah menginginkan benar-benar. Allah itu mendekat dengan sebagaimana yang terlapatkan di sini yaitu satu hasta dan satu depa itu nggak mengapa lah bahasa warna batas bi dan harus menyerupai apa menafikan tasbih menyerupai menafikan penyerupaan artinya mendekatnya Allah satu hasta dan satu depa tidak serupa dengan mendekatnya hamba satu singkal dan satu hasta Seorang yang mendekati kepada Allah satu jengkal. Dan mendekati kepada Allah dengan satu hasta. Tidak serupa dengan mendekatnya Allah kepada hamba. Satu hasta dan satu depa. <coughs> Apa di sini? Ini menetapkan hakikat dan menafikan tasbih. Tidak mengapa? Ida'aradai anusib burun alal haqiqa baba'un alal haqiqa ala rawat sila'ik billahi bala baksa yakni mendekatnya Allah satu satu hasta dan satu depah di atas segi yang hakikat layak dengan kebesaran Allah maka enggak mengapa kita enggak menyerupakan dengan mendekatnya seorang kepada orang lain satu depah, satu hasta tapi Allah yang memiliki sifat itu adalah kita tetapkan sebagaimana adanya dan kita tiadakan penyerupaan dengan depannya makhluk dan hastanya makhluk kenapa? karena laisa kaum sufihi saiun walam yaqulla hukuf wan enggak mengapa. Mim bayanil haqiqah la mim bafi takyif wa tamtsil. tentang bab penjelasan tentang hakikat mendekatnya Allah satu hasta dan satu debah. Bukan dari bab bagaimanakan dan menyerupakan. Misal sama ashar Rasulullah sallallahu alaihi basar semisal seperti serupa dengan apa yang Allah Rasul Nabi isyaratkan. Salah-salahan ketika beliau menyebutkan pendengaran dan penglihatan qala hakadah. Rasulullah berbuat hakadah. Sama ini, pasar ini. Jadi Allah punya pendengaran, pendengaran yang sebenarnya bukan pendengaran seperti pendengaran Nabi. Bukan basur seperti basur raya Nabi, cuma benar-benar pendengaran, benar-benar basur penglihatan. Nah itu. Wasara Rasulullah mengisahkan pada telinga dan mata. Samian basiro. Samian basiro. Mendengar dan melihat. Sebenarnya bukan kok matanya Allah seperti matanya Nabi kupingnya apa seperti itu? pendengarannya seperti pendengarannya nabi. Tidak. Laisa qasdu tamsil bukan maksudnya untuk menyerupakan. Hanya hanya saja inna ma. Tergazza qasduhu inna aynu hun hakiqatun wa sam'un hakiqatun dan hanya saja yang Rasul inginkan adalah mata yang sebenarnya, pendengaran yang sebenarnya dan penglihatan yang sebenarnya. Sabun, perhatikan ya, fadil Pertanyaan Soalun ma min ahadin agyar min Allah wa ma ahadun ahabb ilai almadh min Allah Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai pujian daripada Allah Jawabannya sifatul ghairu fawaaya go ruida untu hikat maharimuhu Berarti kan, Illa untuhigat. Fi'ilmah hatimah benimah juhul. Illa illa untuhigat. Bagi yang belum bisa baca, diharokati. Ikuti apa yang kita baca. Dan bagi yang belum bisa baca, diharokati. Nah. Mas Hamam, bagi yang belum bisa baca, diharokati. Sifatul ghoiro. Sifat cemburu. Kata Nabi surat, kata Syekh bin Bas, fawwaiyagur maka Allah adalah cemburu. Dapatkan idah untuk hikat, idah untuk maharimu jika perkara-perkara yang Allah haramkan diterjang. Wa noyhibu ayyum dah, wa isna dan semuanya Allah mencintai, Allah senang. Ha, dipuji. Yumda wa yusna 'alaihi sama saja. Min sifat-Nya bahwa Ia يحب 'alaihi bi al-'azimah. Di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah itu senang dipuji. Ya kan? Yusna 'alaihi tanah sama saja dipuji dengan sifat sifatnya yang mulia, yang agung. Fa huwa <tuhuhu> al-Aziz wa al-Aziz wal-Hakim war-Ra'uf wal-Qadir wa jawad wa karim tamtahu hu fi subhanahu wa ta'ala Maka dialat la man al-Aziz ma'a al perkasa ma'a al-Hakim ma'a al biksarar ar-Ra'uf ma'a penyayang ma'a Qadir ma'a mampu ma'a perkasa ma'a kuasa huwa uh al-Jawad wa wal-Karim tiama atrma Al-Jawadul Karim Mahajir Mah. Kau puji dia Allah dengan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Lianal babah babu zikril asma' wa nu'ud. Kenapa? Kerana babnya adalah bab menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Dan bab ini bab yang sangat penting. Bab ini bab yang sangat penting kenapa karena dengan bab ini kita bisa mengetahui tauhid yang sebenarnya Banyak orang yang menggerebek kesirikan dalam al-ulūhiyah. Ternyata dalam masalah sifat dan nama-namanya mentakwil semaunya. Di negeri ini yang dikenal dengan anti tbc apa? Anti takhayul bid'ah khurafat tapi ternyata dalam asma wa sifat mengikuti Muqtazila. Mereka yang menggerobak bid'ah-bid'ah, gendarannya bid'ah pujian, bid'ah kenduren, bid'ah solawatan. tapi ternyata apa? Ketika dalam masalah bab sifat-sifat Allah mereka mengikuti mazhabnya Firaun. Seperti mereka enggak mau menetapkan bahwasanya Allah berada di atas aras. Lu hmm. tahu dari bab Firaun? Kenapa karena taklidnya mereka kepada Ahlul Kalam. Karena mereka meng mengkotuskan kaidah tadi. Taufu tadi, kulunatsin awama tasbihah awlu au faudhu wa ruh dan jiha. Ini di negeri ini, ya kan? Negeri Asyaira, negeri Jahmiyah. Ah, di mana mereka banyak memperjuangkan gerakan kalangan para khutaba. Atau tahu yang namanya pondok persis, bangil, Hasan. Ini dalam termasuk pondok yang mengeribuk tentang bid'ah. Seperti bid'ah, bid'ah, pujian-pujian dan semisalnya, kenduran dan semisalnya. Bid'ah kuburu ya. Tapi mereka sendiri adalah asyairah. Di mana mereka menafikan sebat-sebat Allah. Karena mengikuti madabnya alul kalam. Entah sekarang mungkin mereka sudah mulai baik. Jelas dulu pernah kita melewati masalah al-Muslimun punyanya mereka. Tetapi mereka mengulang-ulang terjemahkan walajabsi biyadihi dan demi nafku yang ada di kekuasaan Allah seperti itu. Dan sebaliknya, makam, maka tebusan yang mereka ingkari takhayul buat akurat. Ternyata mereka sudah punya akurat, mengingkari apa sifat-sifat Allah, mengikuti Mazhabnya apa, sebab. Firaun. Pada mazhabnya Syahmiyah. Kedah Sahara ini kalau diikuti ikut dia Syara'i ini gitu loh sejarahnya kepada. Ya kan? Menyempal nyelinte ke sana kafir, Firaun. Kenapa kenabian pertama kali ingin tinggal siapa? Allah di atas Arsy. Qala Firaun ya 'amnu ibn al-lissurah. Lalu aku berasbab, asbab atas mawati. Fakali Allah Ilahi Musa. Wah ini la aznuhu kadiba. Wah ramad, bikinkan untukku bangunan yang tinggi. Mudah-mudahan aku bisa naik ke celah-celah langit sana. Ketika terlihat tu hanya Musa, dan aku punya dugaan yang kuat Musa ini dusta dalam pengakuannya. Rupanya di atas sana. Nah. Nah, sekarang ini keyakinan Allah berada di mana mana nah, ini keyakinan yang laris di pertengahan kaum muslimin dari kalangan As-Sahira yang ada di negeri ini diperjuangkan oleh orang-orang yang datang baru dari kalangan Dekatira dan yang semisalnya seperti Abdul Samad dan kawan-kawannya nah, dan yang sama yang mengatakan amin nah, mereka dari kalangan As-Sahira penguasa dan yang semisalnya nah, mengikuti apa yang diocokkan oleh Tokoh, ahlul bidah dan takaw ahlul bidah kenapa? kerana kejagannya adalah toghut tadi kullu nasen awam tasbihah awil wawu fawit ngwarum tanziha ini toghut ta faham? nah itu antara itu dalam katanya binul qayyim ya kan? sewa'ikul mursalah al Jamia wal-mu'adilah sana ada toghut salis kasru toghut salis menghancurkan togut yang ketika ini adalah togut majas majas dikata oleh Allah togut dengan majas ini mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, sifat-sifat ikhtariya bahkan sifat datia juga, seperti sifat tangan bagi Allah <tuh> sifat tangan dan sifat datia, Allah tak pernah tidak punya tangan tidak sedang tidak punya tangan. Dan tidak akan tidak punya tangan. Senantiasa Allah memiliki tangan. Diingkari oleh mereka. Faham? Seperti kodian juga demikian. Diingkari. Betul di sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? Muslim? Faham? Faham tu ngantuk? Kalau ngantuk baca. Terus ini sabinya diputus dari dua ya. nanti diambil bapakmu sana kemudian kan untuk itu jadi tadi tak ulang lagi si ilmi ulilmul khabari lahudiddani taktil dan tasbih taktil dan tasbih taktil dan tasbih ini adalah lawan tawhid ulilmul khabari kalau kamu mentaatil maka taktil kamu mendustakan tentang ta'idmu kalau kamu menyerupakan, maka penyerupakan kamu mendustakan ta'idmu baik eh? maka jangan kau taktil, jangan kau serupakan tetapkan dan nafikan tasbih dan tamsil, dan jangan kamu takif dan kamu bagaimanakan tetapkan sifat-sifat Allah itu jangan kamu ingkari dan jangan kamu serupakan murnikan Allah dengan sifatnya jangan kamu serupa dengan sifatnya makhluk jadi demikian kamu bisa dikatakan muwahed dalam hal ini. Apa tu? Um? Nah, itu. Bertegas. Kan, kalau enggak kamu jadi orang yang batal tauhidmu dalam masalah ini. Karena lawannya dua. Taktil sama. Tas, tasbih. Dan bagaimana supaya kita tetap jangan kita mengingkari, jangan kita menyeru Bers. Ha. Dan setelah ini kau mahu mendapati mereka-mereka ini adalah orang-orang yang perlu dibenahi otaknya walaupun mungkin doktor, walaupun mungkin S.A.G sarjana agak gimana begitu. Abang, ha. ha. harus dibenahi. Sayapengak dengan demikian, nak taszubi aja lagi. Dah kita merasa bangga dengan aqidah yang benar ini. Jangan merasa kita mender. Di mana banyak manusia mender? Kenapa? Karena takut enggak bersama orang yang di sekelilingnya. Padahal kita nanti bertemu dengan Allah akan membawa hujah masing-masing. bukan karena sekeliling kita yang akan mendukung kita? Maka Quran dan Sunnah menetapkan aqidah yang benar tadi. Laisa kami disahkan bahwa semiu, pastir walamnya pulau kufanahar dan yang semisalnya istilah bagi Allah adalah istiwa yang sebenarnya bukan maknanya istilah Allah datang, datang yang sebenarnya bukan yang datang pula malaikatnya ataupun perintahnya Allah turun, turunnya sebenarnya bukan yang turun apa? rahmatnya dan yang semisalnya kita yakin turun dengan sebenarnya pasir apa dengan semua sifatnya makhluk Allah menurut sifat ketawa Ketauan yang sepertinya bukan seperti ketawa kita. Faham? Allah punya marah bukan seperti kemarahan kita. Allah punya seperti bukan seperti keredangkan kita. Allah punya ilmu bukan seperti ilmu kita. Allah punya pendengaran bukan seperti pendengaran kita. Tapi pendengaran yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu SWT. Ta Baik. Soalnya sampai sini kita cukupkan. Dan bab selanjutnya kita baca selanjutnya nanti. Soalnya Allah SWT. Baiklah. Untuk. Apa? Bagian. Seperti itu supaya dibenahi di umat sana, katanya suaranya pelan. Nah, kalau besar, lanjut, langsung saja disini ke sana. Ya. Tak boleh. Alhamdulillah.